ik eh, medikuntzako estudioak beraz ekin nahi ditut eh, euskaraz, eh, rakkaskuntza mailan eh, euskaraz egiteko parada izan baita eta oraindik nire hautuan medikuntza delako eh, eta medikuntza euskaraz egiteko autua dudanez hautatu dut Bilbora joaiteko, fe, izena eman dut eh, Bilbora joaiteko. Eta eta horretako, beraz nahi duk nuke ehatxe gurekin ahimaneetan izagi eh, guk han eh, medikuntzan. Eta beste ahloetan Euskaraz eh, ikasteko. Iaz, izan zen lehen ikaslea hemen etxepar elizioti medikuntzan sartu zena Euskaraz egiteko Egoaldeko Univerzio Publikoan. Horrek bide bat irikitzen dizu, adibidez, uberi? zure kasuan? Beraz, horreten eh, kasu berezia da, horret berezia. Eta izango litzateke bai joan denohteko ikaslean gure gu, etzatxartzeko bide bat, baina jakin behar da, alere kriston uh, uh, mailaukan behar da, eta Eta kriston notak eta denetan uh, askizia da galetzen duten maila. beraz naiz eta lehena izan be, ate batidik itzen du, baina hala ere uh, zailtasunak uh, badira uh, eskola horretan sartzeko. Aipatzen duzu kriston maila eskatzen dutela, medikuntzan sartzeko. Konbalidazioaketan nola, nola pasatuko dituzu? Nola izango dira. Eben, normalki uh, guk uh, baso horoko beraz pasatzen dugu. Horrekin notak alatu egiten dira, beraien ian modifikazio batzu egitez egiten. Eta uh, normalki ez ginuke uh, ebaloaketarik eta azteketarik pasatzeko horik, baina beste urteetan eta duela amak urte hola dela, normalki kasleak uh, joiten ziren ehatxe gukora, ehatxe uren, uh, E, gana eta han asterketak egiten konvalidazioa pasatzeko. Baina gure generazioan eta duela bi urte orain e, direktuki e, modifikazioa egiten da eta urtean zeh ditugun e, notak eta basorako notak modifikaztu egiten dira eta amalauen gain edo amabosten gain nota bat egiten eta horren arabera xajera edo ez. Noiz jakinen duzu hartu azirenez e, Bilbon kasu honetan? Ebe kasu horretan izango da Ekaina egdian edo Utailila astapenean, baina beraz ditugu biak euh, pakkuzipeko emaitzak, lehen emaitzak, Beraz auto bat e eki da euh, nire kasuan euh, bordalen izena euh, eman dut ere, berazzergetik ez be, anartua banaiz, be nire autoa bordalera iritxiko da. Eta antolatzeko ere piskat zaila da, azken momentuan ukaitea e, erantzuna eta joaitea, Bilbora joaitea eta han piskat antolatzea beraz, ikusiko dugu emaitzen arabera. Eta zein nahiago duzen uke Bilbora joaitea eta ez bordelera? Zegeitik Bilbora joan eta ez bordele, behar ez gero etxetik urbila eta bo, gero medikuntzaren kasuan, estudio pixka, fe, kasketa zailak dira eta ahemana txikitzea ongi izango litzateke, gainera Bilbo euskaraz ari dira eta Kriston Giroa bada izan Euskal Egeosuan, beraz orrentzat bai Bilbo zegeitik ez. Lana egin laiko zenuke, ikasketa finituta gero nun? Ah, Guillemate Euskal Herriyan! <laughs> <laughs> Gero, ez zein provinzietan orainik, baina bai alabai Euskal Herriyan egingo gondituzkai bai. E, bai. Arrazo gabe